Жила якось на білому світі вдова, і була в неї дочка такої надзвичайної краси, що засвітлювала очі. Навіть на сонце можна дивитися, а на неї ні. Тільки була вона дуже змарнілою, бо через велику бідність. Вони часто голодували, коли мали хлібини на столі, а коли не було й крихти хліба. Ще добре, що мали в себе гарну пательню. По сусідству мешкав рибалка, і його дружина щодня позичала пательню, аби смажити у ній рибу. І коли забирали назад, то знаходили в ній одну-дві а той три рибини. Якось вдова кудись подалася, а дівчина лишилася вдома. Прийшла сусідка, щоб забрати пательню, а згодом принесла в ній три гарні рибинки. Дівчина дуже зголодніла. Подумала собі, що не чекатиме матері і з'їсть одну рибинку. Так і зробила. Дуже їй смакувало, Та добре не наїлася. Вирішила з'їсти й другу, Та від того нагнала ще більшого апетиту. Що вдіяти? Мусила з'їсти й третю. Вернулася додому мати, І одразу почала розглядатися по хаті. Чи є пательня? «Гей, Люба, донечко, – мовила вона, – чи просили пательню?» «Та певно, що просили, вже й повернули. То що, нічого в неї не поклали?» «Та ні ж, бо пішла жінка до сусідки. То відтепер уже так буде, – дала вона сердито, – лише братимете пательню, а риби не даватимете». «Ой, Люба-сусідко, я ж дала! Принесла три гарні рибки!» «Ну, кляте, дівчисько, це ж бо вона їх поїла!» Повернулася додому і одразу ж почала. «Так оце ти така паскудна, така брехлива!» «Казала, що нічого не принесли! Три гарні рибини дали за пательню!» А ти, негідниця, їх поїла? Далі підбігла до дівчини і почала її гамселити, по чому попало. Дівчина гірко плакала. Та мати аж на вулицю ж бурляла вслід за нею стільці, розмахувала мітлою, та коли ось так лупцювала, чухрала, на вулицю виїхав екіпаж. Запряжений шестима кільми А в ньому сам королевич Ой, сказав він, жінко, жінко Чого ви так б'єте цю дівчину? Ой, та вже б не била, коли бачила Яка бліда змарніла І все одно без перестанку пряде Всю ніч і весь день все лише пряде вже замучилася з тим прядінням Здатна за день Напрясти ціле мотовило пряжі Ну вже за це одне Не бийте Якщо вже така проворна Вміла Та й до того ж красива Віддайте мені Я заберу її до палацу Візьму за дружину Ох і зраділа жінка А чому б ні? Така бідна дівчина стане королевою. А дівчина помилася, І було б ошатно вдяглася, Та не було в що. Та недовго лишалася у старому одязі, Бо завів її королевич до однієї крамниці й купив їй таке чудове вбрання, що гей! А потім вони поїли-попили у ресторані, ну і приїхали додому. Та за той час королевич закохався у дівчину по самі вуха. Королевич сказав батькові, що він привіз додому надзвичайно вродливу дівчину, яка йому дуже сподобалася. Спершу мені її стало страшенно шкода, Її сильно била мати за те, що забагато пряде. Щодня одне мотовило пряжі. Та потому я без тями закохався. Дозвольте мені, батьку, взяти її за дружину. Не поспішай поперед батька в пекло. По-перше, вона бідна, не нашого роду. По-друге... «Давай побачимо, чи справді може стільки прясти?» «Бо одне мотовило пряжі за день, напрясти не зможе, якою б завзятою не була. Тож спробуймо, сину, і якщо це справді так, то візьмеш її за дружину. За місяць треба буде напрясти тридцять мотовил пряжі». А далі, дідько, з ним. Хай буде весілля. Отож, поселили дівчину в одну порожню кімнату. Не було там нічого, крім коноплі. Та коноплі так багато, повна кімната. Сказали їй, хай пряде день і ніч, їй не заважатимуть. Лише має напрясти за місяць тридцять мотовил пряжі, а потому вже готуватися до весілля. Гей, гірко, заплакала дівчина, не впорається вона, стільки аж ніяк не зможе напрясти. Лише сиділа і плакала. Щодня один слуга приносив їй сніданок, обід, вечерю. Її гарно годували по-королівськи. Тож вона й розквітла ще більше. Була красивою та стала ще кращою. Та плакала дуже багато. Вже минав місяць, а вона не напряла ні ниточки. Та щось сталося однієї ночі. Рівно о пів на десяту ні двері не прочинялися, ні вікно, та вона побачила, що перед нею стоїть якась постать. Такий собі маленький паничик. І він почав швидко стрибати, рухатися, вертітися і казати таке. Ой-ой-ой, Люба дівчино! Важке твоє завдання. Я знаю, що король наказав тобі напрясти за місяць тридцять мотовил пряжі. М -м -м. Я все це заберу до себе так попряду, що сам король не знайде жодного ганджу. У призначений час пряжа лежатиме саме тут. Лише відгадай до того часу моє ім'я. І я допоможу тобі. Та якщо не вгадаєш мого імені, то станеш моєю. Дівчина пообіцяла. Якщо все буде зроблено, і вона не відгадає імені, то дістанеться йому. Гай-гай, умить щезла вся конопля. Не прочинялося ані вікно, ані двері, і ніде не було видно ні коноплі, ані чоловічка. А дівчина тепер ще дужче заплакала. Вже їсти їй перехотілося. Увійшов слуга, питає, ти ще й досі не поїла? Все плачеш і плачеш. Як же мені не плакати? І розповіла слузі, що з нею трапилося. То й стало слузі її шкода. Щодня лише він приходив до неї, полюбив. То як було не жаліти. Якось пішов собі слуга прогулятися до лісу, позбирати фіалок. А як почав збирати, почув. Що на верхівці дерева хтось співає Співав таке Все до ниточки попряв І красуню вже придбав Все на світі вмію я Держак мітли моє ім'я Він перескакував з одного дерева на інше І все повторював все до ниточки попряв і красуню вже придбав, все на світі вмію я, держак мітли, моє ім'я. Слуга сторопів. Святий Боже, що це може бути? Чи збирав він далі квіти, чи не збирав, це вже невідомо, та тільки подався додому. Мав нести вечерю дівчині. Коли зайшов до кімнати. Розповів їй, як перелякався у лісі, як з одного дерева на інше стрибав маленький паничик, і що він співав. й що? – спитала дівчина. – Який був із себе цей паничик?» «Та такий собі маленький, мав закручені вуса й крутився, вертівся, не стояв на місці ані хвилини. Та ж коноплю забрав саме такий!» Ну той добре, тепер я знаю його ім'я. Його звати Держак Мітли. Зраділа дівчина, ще як зраділа. А саме цього вечора виповнювався час угоди, останній день місяця. Вночі з'явився і паничик. На спині він приніс величезну купу пряжі. «Бач, красуне, як сказав, я усе тобі попряв!» «Та чи знаєш ти моє ім'я?» «Ми домовились, як ні, то підеш зі мною ти!» «Гей, та дівчина теж швидко заговорила, не піду з тобою я!» держак кмітли твоє ім'я!» Держак мітли твоє ім'я, держак мітли твоє ім'я. Ну й розсердився маленький паничик, жбурнув пряжу та дарма. Адже домовилися якщо вона вгадає ім'я, то він забрати її не зможе. У гніві. Він так кинувся бігти, що Либоні досі біжить, якщо відтоді не зупинявся От уранці прийшли королевич з батьком і зі свитою Аби подивитися, чи напряла дівчина тридцять мотовил пряжі Та вона вже сиділа, склавши руки Жодної стеблини коноплі не лишилося «Ну, любий сину», – сказав король, – «це козир, дівка, такої більше немає, можеш її брати». Ну, і красуня була ця дівчина, за місяць вилюдніла на королівських харчах, не була ані блідою, ані змарнілою. Справа! Ось було, та не дуже давно, Не на краю світу, а тут, у нашій кривій країні, Був один король. Та не такий собі, А добросердий, справедливий. Згодом цей король якось дуже занедужав. Велика жура його гризла, це теж може бути бідою, бо повсюди він чув лише скарги. Вельможам хліб здавався не досить білим, солдатам ліжко не досить м'яким. Тут і там він чув різні скарги. Подумав собі, що встане вранці і піде, і йтиме доти поки не вилікується. Та придворний люд і дружина також не пускали його, поки він не вислухає одної мудрої жінки, яка на все має пораду. Ну, гаразд, кличте вже цю жінку, вислухаю, що скаже. Вона прийшла дуже швидко, бо мешкала там, у замку, адже вона нянчила короля разом з його молодшим братом, поки він не став дорослою людиною. Коли король побачив жінку, то посміхнувся. Вже цьому зраділи придворні, бо давно його не бачили усміхненим. Ну, няне, що ти порадиш для мого одужання? Тож нянька почала розглядати долоню короля. Бачила, що вона не дуже гладенька, бо король пробував навіть рубати дерева, аби вилікуватися. Та й це не допомогло. Далі нянька попросила короля роздягтися до пояса, аби побачити, чи немає чогось поганого на тілі. Та й там не знайшла нічого. Хіба дві великі сині плями, які з'явилися на плечах, коли він допомагав одному бідному чоловікові нести мішка до млина, і на нього впала балка. І доти розпитувала короля нянька, поки не сказала, що про це думає. — Ваша величність, я скажу лише. Ви доти не видужуєте, поки не вдягнете на себе сорочки щасливої людини. Ох, зраділи придворні, це зрештою невелике діло. Король і так полюбляє ходити, бродити країною. Певно, що швидко знайде таку людину. Ну, добре. Наступного дня король Вирушив у путь. Найперше обійшов придворних. Чи є хто між ними щасливий? Один сказав мала платня, другий важко прожити, задоволеного не було нікого. Не накралися вдосталь, подумав король. Рушив далі. Побував у багатьох кінцях міста, у солдат, у священників. Одним мало було корму, який отримували з королівського зерносховища, хоча на дворі по ньому ходили коні. Іншим потрібні були королівські гроші на більший дзвін, хоча на кожному розі і так гули дзвони. Ну то що... Тут теж немає щасливої людини, подумав король. Може, є серед селян? Та й там було не краще. Куди лише не приходив бідно вдягнений подорожній, скрізь скаржилися, що великий податок, малий урожай, гине худоба і тому подібне. Якось ближче до вечора вже дуже стомившись, він зайшов до маленького охайного села. «Ну, тут, напевне, знайду те, що шукаю», – подумав собі. Попросив притулку в одній хаті. Дали йому. Він добре виспався. Наступного дня продовжив розпитування. «Де йому знайти щасливу людину?» в якої він попросить сорочку. Суддя скаржився на те, що на дорогах багато багна. Якщо добре завантажать ярмаркові армаркові вози, шість волів не може зрушити їх з місця, а король не збирається лагодити дорогу. Священник навіть не вступав з ним до розмови, такий був зайнятий. «Я маю описувати сільський народ», – сказав, – «бо так хоче король». Та король угледів у дворі священника одного бідного дроворуба. Так весело колов дрова, любо було глянути. Саме в цей час дружина принесла йому обід. Чоловік поклав сокиру і за апетитом з'їв фруктовий суп. Ще пару ложок він залишив у горнятку для жінки, бо, може, їла вдома, а може ні. Коли вони наїлися, то почали бесідувати. Та так весело, що серце короля тріпотіло від радості, тож я все-таки зможу вилікуватися, думав він, бо цей чоловік мені підійде. Він підійшов до них, пристав до розмови. Я бачу, ти маєш роботу та ще гарну дружину, маєш все на повсякдень. день, тож ви вдоволені своєю долою, чи не так? Чому б ні, приятелю? Дяка, Господу, ми щасливі. Є робота, хліб, інколи трохи м'яса, бо король не дозволяє торгувати м'ясом з дохлої худоби, тож дружині трохи цього м'яса перепадає від старости, з-під поли, тоді ми його їмо. Гей, ну й зрадів король. Одразу ж почав говорити, «Слухай, бідний чоловіче, якщо вже ти такий щасливий, дай мені сорочку, щоб я забрав королеві». Бо він дуже хворий і вилікується Лише тоді, коли вдягне сорочку щасливої людини Не шкодуй давати, адже тобі заплатять, не бійся Гей почухав потилицю бідний дроворуб Піднявся з колоди і сумно мовив О, мій бідолашний друже Мені шкода короля від усього серця «Та в мене немає сорочки!» З цим він розстібнув куртку і показав голі груди. Тож король мало не впав, коли побачив, що бідний дроворуб може бути вдоволеним, щасливим, не маючи навіть сорочки. По цьому він... Згорьований рушив додому І вирішив Хай би що балакали вельможі А він найдужче любить таких злиденних людей І помагатиме їм чим тільки зможе Принаймні вони матимуть сорочки, аби прикрити тіло Бо це все-таки сором щоб хворий король не знайшов сорочки на такій хорошій людині. Коли вже той виріс настільки, що хотів женитися, то став повторювати одне. Я не можу одружуватися, бо немає на світі подібного до мене створіння. Журилися батько та й мати королева. Та ти ж сам подумай, не можеш лишитися один. Що буде з тобою, як помремо? І на тебе треба буде полишити трон і все інше, та дарма ніякі благання на нього не впливали. Він обійшов уже весь світ, казав, та до серця йому ніхто не припав. Мені до пари ніде немає. Нащо мені брати таку, яка варта менше нігтя мого мізинця? Якось він почув, що далеко-далеко хто знає, за якою державою живе королівна, у якої волосся з чистого золота. Ну, він розпитав, де може бути ця країна, і сказав своєму батькові, «Ваша величність, батьку-королю, оцю вже дівчину я візьму, якщо в неї золоте волосся» то й сама вона має бути прекрасною, та я не піду за нею, не хочу втомлюватися. Пошлю свого радника, він її привезе, а доти готуватимемося до весілля. Він покликав найвищого радника. «Я хочу довірити тобі важливу справу», сказав він, «ти маєш піти туди й туди», у супроводі ста слух, візьми з собою стільки грошей, скільки треба, і привези мені золотоволосу королівну. Наказ є наказ, треба йти. Радник вирушив екіпажем, запряженим шістьма кіньми, у супроводі ста слух, аби привезти золотоволосу королівну. Ішли, йшли, Бог знає скільки часу, може до року. Та коли дібралися, повідкривали роти від здивування. У інших королів багато пишноти, та тут було все з чистого золота, та нічого не блищало красивіше від волосся королівни. Якщо ми візьмемо її для нашого королевича, сказав радник Слузі, гадаю, він буде вдоволений. Повели. Побачимо, що скаже моя дочка. «Бо я віддам її лише за того, за кого вона схоче». Покликали королівну, і вона швидко прийшла. Сказав їй радник, що його послав такий і такий королевич з усіх найкрасивіший і найвипащеніший. Хай вона йде за нього заміж. «Ми тут з екіпажем, з усім почтом» а вдома вже готується весілля. «Еге!» – сказала королівна. «Я таки не піду. За такого королевича, який не прийшов за мною. Я піду за того, кого люблю. Та як кохати, не побачивши? Хто чув про таке? Скажіть королевичу, що мені шкода, та хай на мене не розраховує. Що мали робити радник із сто слух? Мали вертати назад. Повернулися додому через тривалий час, бо шлях був довгий, а там уже все було підготовлено дуже пишно, бо чекали, золотоволосу королівну, прибув екіпаж та порожній. Королевич дуже розгнівався, щоб йому, найвипещенішому і найкрасивішому на світі, та відмовили, щоб він не отримав те, що хоче, від горя не міг ні їсти, ні пити. Весь двір говорив про нього. Ну, наш королевич мав сильне розчарування. Та це йому не нашкодить. За високої про себе думки. Якось увечері грали в карти. Якраз у новорічний вечір зібралася вся обслуга, та під час гри балакали про одне. Ну і дала от коша золотоволоска нашому королевичу. Та був серед них хлопець, якого звали лицар. Він сказав, звичайно, дала от коша, бо пан радник не так просив, якби королевич послав мене, то я б йому привіз золотоволоску. Несподівано один із слуг зірвався на ноги і побіг до королевича, аби розповісти про почути. Той покликав до себе хлопця. «Я чув, що ти сказав, ніби міг привезти золотоволоску, та для себе. Мені б не привіз, а собі? Так?» Ваша величність, я казав не так, я б для вас привіз. Та королевич ніби не чув, наказав заточити лицаря у велику башту за те, що той нібито насміхався з королівського сина, хоча він був єдиним, хто не робив цього. Тої ночі королевич Ще дужче розгнівався. Ніяк не міг заснути. Тьху, невдача! Що робити, якщо вже обслуга висміє його? Був дуже пригнічений. Подумав собі, що трохи прогуляється, пройдеться садом, може свіже повітря допоможе йому заснути. Пішов з двома слугами. І коли вони дійшли до башти, почув, що лицар розмовляє сам із собою. Став королевич під вікном і слухає. Ой, я нещасний! Лише тому потрапив сюди, що пожалів королевича. Лише тому, що сказав: Я б міг привезти йому королівну, і привіз би. «Що це за радник, який не може цього зробити? Гей, якби мені це довірили!» Послухав королевич, що він говорить. «Гукнув? Лицарю, йди сюди!» Відімкнули велику башту, і лицар вийшов. Кинувся до ніг королевича. «Пане, даруйте мені, я не винен!» «Я вже знаю, що це не ти. Можеш і ти збашти. Я все підготую, дам гроші, а далі у супроводі ста слух поїдеш до Золотоволоски. Якщо зможеш її привезти, зроблю тебе щасливим на все твоє життя». «Ваше величність, не треба мені ста слух, не треба навіть жодного». Дайте мені грошою дорогу та ще гарного коня. Я цим якось обійдуся. Гаразд. Іди до стайні і вибери собі коня. Грошей теж отримаєш, скільки треба. А далі щасти тобі. Лицар вирушив. І якраз через рік прибув до палацу короля Араня. Так звали батька Золотового лу... Яким би не був гарним твій король, я б за тебе пішла охочіше. Ой-ой, не кажіть такого. Свого королевича я б не зрадив за всі скарби світу. Я прошу збиратися і їхати до мого господаря. Та він не такий, як я, а в сто разів красивіший. І якщо я вже вам сподобався, то королевич сподобається набагато більше. «Є в мене біда», – сказала королівна. «Ми б могли їхати, та я вчора купалася в озері і загубила свій перстень. Не можу їхати доти, поки не знайду свого персня однак дістати його із дна озера я не можу. Лицар почухав потилицю. Піду я спробую, та ви поки готуйтеся. Пішов лицар на берег озера. Щоб була зрозумілою моя розповідь, скажу, що у нього був у торбині маленький песик. Тож, коли лицар ходив берегом і роздивлявся, невеличка рибка висунула з води голову і попливла до берега. Песик швиденько вискочив з торбинки і схопив маленьку рибку. Та одразу почала підстрибувати і благати, щоб випустили, бо її батько помре, адже вона «Дочка короля риб?» Сказав їй лицар. «На дні озера є перстень. І якщо ти вже дочка короля риб, то перекажи йому через якусь рибину, хай він якнайшвидше принесе персня. Як тільки отримаємо, одразу ж тебе випустимо». Так і сталося. Всі до одної риби в озері подалися шукати персня. Не минулої десяти хвилин уже приплив сам король риб і приніс у роті персня. І за нього отримав дочку. «Ну, любий песику, тепер уже можемо йти», – сказав лицар. Він посадив песика до торбинки – і поспішив до палацу Ваше величносте Ось перстень Оце диво Ще яке Щоб із дна озера Принести персня. Знаєш що, лицарю Я піду з тобою Та стану твоєю дружиною Ой, ваше величносте Зрозумійте, я свого королевича не зраджу ні за які гроші Та я ще не бачила такого нерозумного хлопця Ти можеш жити у нашому палаці, зі мною, можеш стати королем О ти бідолашний, мені тебе шкода Не жалійте мене, королівно Краще збирайтеся і поїдемо до мого короля. Гаразд. Та в мене є ще одне прохання. У нашому лісі є одне озеро. Якщо у його воді хтось викупається, то залишиться красивим і молодим на все життя. Принеси мені у флязі води з цього озера. Лише тоді можемо вирушати. Що мав робити лицар? Пішов до озера. Золотоволоска гукнула вслід. Лицарю, лицарю, мені тебе шкода. Хто туди потрапляє, назад не вертається. Треба нам попрощатися. Боюся, що тобі кінець. Не біда, якщо й так. Я можу й не прощатися. Він не обернувся, розстаючись. Ну, мій любий песику, спитав: "Що робитимемо? Це озеро охороняють три жахливі леви. Маємо з ними боротися? Коли вони стануть до тебе передом, я ззаду Вчеплюся їм у ноги. Коли вони нахиляться, то бий їх сокирою по головах. Щоб я не наплутала чого в касті, скажу, що в торбинці був не лише песик, а й сокира. Невдовзі вони прибули до лісу. Дійшли до озера, яке справді охороняло Три великі люті леви. Звірі неприємно гарчали. Ну, з торбинки прудко вискочив песик і вчепився в ногу першому левові. Той спробував відкинути пса від ноги і нахилився. Гей та лицар не гаяв дарма часу. Так вдарив по голові – що той упав на землю, ударив ще кілька разів, той і віддав Богові свою чорну душу. Та вже наближався другий хижак, ще сильніший, ще більший від першого. Ну, мій песику, зітхнув лицар, першого ми вже якось здужали, та що буде з іншими? Неподалік на дереві Сиділа ворона. Песик підстрибнув і схопив її. Тоді сказав вороні, «Я відпущу тебе. Чому б не відпустити? У мене є лише одне прохання. Коли на нас кинеться цей хижак, сядь йому на голову і виклюй швиденько його очі. Якщо лише це просиш, охоче виконаю». Другий хижак уже почав стрибати, та несподівано з'явилася ворона і виклювала йому обоє очей. Той схопився за голову, а тим часом хлопець так само вдарив його сокирою по голові. Легше поборов його, ніж першого. Вже лишився лише один лев. Однак у нього була не одна голова, а сім і стільки сили, що навряд чи вони могли побороти його. «Я пропоную, – сказав песик, – повісити на шию вороні флягу. Вона злетить над головою хижака і зачерпне з озера води, бо цього лева ми вже не подолаємо, він душий за нас». «Гаразд, песику, гаразд!» Це гарна порада. Так все і сталося. Ворона швидко злетіла, набрала води, непомітно знову злетіла в повітря і передала лицареві повну флягу. Він поклав її до внутрішньої кишені і пішов назад до королівни. Золотоволоска чекала, що буде. Та ясне діло думала таке. Лицар уже помер, Уже під землею нюхає фіалки. Та все було не так. Коли прибув лицар, Хочете вірте, хочете ні, Королівна, побачивши його, Кинулася йому на шию, Почала обнімати, цілувати, «Ну ти справді молодець! Ще не траплявся такий, що приніс би мені цієї води! Я тобі і зараз повторю! Залишайся зі мною у палаці, бо я тебе дуже кохаю! Будемо щасливими! Нас зможуть розлучити лише лопата, могила і поминальні дзвони!» «Ох, королівно!» Не такої дяки я хочу від тебе. Я вже сказав, що не можу цього зробити. За жодні скарби світу я не зраджу свого королевича. Якщо вже так, то поїхали. Вирушимо в дорогу, як я обіцяла. Вони вирушили екіпажем із шести коней. Їхав також король Арань, королева і до того ж, хто знає скільки слух. Через рік вони прибули до пихатого королевича. А там думали, що лицар вже давно десь загинув. Королю повідомили. «Ваше величносте!» Шістьма конями їде лицар, а з ним золотоволоска. Гей, вибігли король, королева і їхній син, почали приймати гостей і хвалити лицаря, обіцяли йому багато всього хорошого. Золотоволоска ясна річ сподобалася перебірливому манірному королевичу. Зіграли гучне весілля. Всі були запрошені туди. Гей, яке було весілля! Решетом відміряли вино, Носили дірявим відром горілку-палинку І криві ходили, якщо могли. Лицарі відтоді поселили в палаці, Дуже шанували. Королівна дуже покохала лицаря і далі продовжувала кохати. Та королевич це якось помітив. Подумав собі, це вже недобре, і заточив лицаря в те ж саме місце до великої башти, як і раніше. Той там стогнав. О, який я нещасливий, сумував лицар. Все сумував, все думав. Та роздумував і королевич. Дарма я заточив лицаря. Золотоволоска кохає лише його, а не мене. Ще добре, що привезла з собою живу воду. Я в ній викупаюся і стану таким красенем, що вона більше не кохатиме лицаря, а лише мене. Надумав піти у кімнату золотоволоски і крадькома взяти живу воду, що стояла у пригарному глечику на нічному столику. А у сусідній кімнаті у такому ж гарному глечику теж стояла вода. Та це вже була отруйна рідина – мертва вода. Хто її хоч трохи випивав чи мився нею, у цю ж мить умирав. Сталося так, що служниця під час прибирання якось скинула глечик з живою водою на підлогу, і він розбився. Задумалася, що тепер робити. За це можуть і повісити. Ну, вирішила вона перенести на це місце глечик з іншої кімнати. А далі, як буде, так буде. Так сталося, що королевич здійснив свій задум. Зайшов до кімнати золотоволоски, взяв глечик і трохи надпив з нього, та ще й умився. Та заледве скінчив умивання, як відчув запаморочення, впав на підлогу і помер. Придворний люд почув великий шум, всі позбігалися, що сталося, що сталося. Та ж бачите, королевич упав і помер. Як помер, то помер. Що тут можна зробити? Хіба поховати, як поховали незадовго його батька і матір? Тільки померли вони від старості, а не від мертвої води. Золотоволоска робила вигляд, що сумує. Та вона ясна річ раділа, що тепер може випустити лицаря із в'язниці і зможе жити з тим, кого любить. Так і сталося. Як тільки поховали королевича, вона одразу пішла до башти, відкрила двері, лицарю, виходь. І для нас зійшло сонце, для тебе і для мене. Та ви не сиділи в темліві, ваші величності, лише я. Та йди вже, йди, тепер я справді буду твоєю. Лише лопата, могила і поховальні дзвони. що, брате? Піди до його величності нашого батька короля і спитай у нього, чому в нього одне око завжди плаче, а друге сміється? Гаразд, Королевич пішов і питає про це в батька. Ох, і розгнівався король. Той був якраз у жахливому настрої і так жбурнув у хлопця олов'яною тарілкою, що якби той не відскочив, то помер би на місці. Щастя, що Королевич зміг врятуватися. Питають його брати. «Що?» – сказав батько. «Підіть і ви. Одразу довідаєтеся». «Ну, гаразд». Наступного ранку пішов Середній постукав у двері, відкрив із вічливим привітанням, а потім сказав, що він турбує другого батька тим самим запитанням. Король схопив ножа-виделку, що трапився під руками, і так кинув у бік хлопця, що той ледве встиг ухилитися. Теж вискочив за двері. Питає у нього наймолодший То що, сказав наш любий батько-король Піди сам довідайся Добре, на третій ранок Молодий королевич теж пішов і спитав у батька Чого одне око його завжди плаче, а друге сміється Ох, Боже, милостивий Схопив король шаблю і так рубонув у слід синові, що якби дістав, то той би більше не підвівся. Однак молодший королевич, звичайно ж, не втік, як його брати. Узяв шаблю і віддав королю. Король сказав, «Ну, мій наймолодший сину, з тебе колись будуть люди». Тож скажу тобі, чого одне моє око сміється, а друге плаче. Одне око сміється тому, що я маю трьох таких гарних бравих синів, а друге плаче тому, що у королівському саду росте золота дичка і кожного дня по обіді розквітає, і приносить золоті груші, та якісь чарівні істоти кожної ночі збирають врожай. Я дуже печалюся, що ці троє чудових хлопців-витязів не зможуть його вберегти. Гаразд, пішов королевич до братів і сказав їм, у чому справа. Гей, сказав найстарший, то я постережу дичку, якщо йдеться лише про це. Він узяв дві колоди гральних карт, дві воскові свічки і пішов у сад. Сів біля столу і почав грати у карти сам один. Однак на одинадцяту чи пів на дванадцяту ночі звідкилясь піднявся такий вітер, що королевич просто впав зі стільця. Ніби мертвий. У цей час на дерево налетіли три чарівні дівчини, і за мить на дереві не було жодної груші. Геть усе забрали. Другої ночі став вартувати середній син. Та й йому не вдалося уберегти груші. Ну, Гаразд. Третьої ночі був на черзі наймолодший королевич. Взяв із собою теж половину гральних карт і грав сам із собою. Та на одинадцяту чи пів на дванадцяту ночі знову прибули чарівні створіння і почали присипляти королевича. Та він не збирався жартувати. Схопив половину колоди карт, і так вміло почав воювати з ними, Щоб повідганяв усіх духів і не заснув. Одразу з'явилося троє чарівних дівчат. Вони були такі, як три ранкові зірки. Гей схопив він за талі одну з трьох найпрекраснішу. Дві інші з голосним вереском розбіглися. Чарівна дівчина спершу трохи сторопіла, та потому кинулася на шию королевичу. Обняла обома тонкими руками, притулилася до його обличчя і сказала: "Якщо ти такий, як я, ти мій, я твоя. Нас розлучить лопата, могила й поминальний дзвін, мій прекрасний королевичу". Певно, що королевич цього дуже хотів. Вони присяглися одне одному на вічну вірність. Далі поринули у такий глибокий сон, що вже королева вирушила на ранкову прогулянку, а вони все спали. Королева побачила прекрасну золотоволосу дівчину і думала, що чи ні, та витягла з її волосся одну волосину для себе. Ох, Боже, милостивий, який шум гам здійнявся! Навіть повивертало рами вікон королівського палацу. Чарівна дівчина злетіла, і замить її вже не було. Дуже засмутився королевич, що його чарівна наречена покинула його так раптово. І сказав королеві Ну, ваша величностя, королево матір Якщо ви наполохали мою красуню наречену То не побачите мене, поки я її не знайду Мені без неї і життя не життя Доти блукатиму світом Поки не відшукаю її десь під високим небом Або ж помру Потом він зібрав торбину і рушив за 77 держав. Дійшов до кам'яного млина. Знайшов у цьому млині мельника розміром з великий палець. Сказав йому, «Скажи мені мельнику з пальчик, для кого ти мелиш борошно?» «Я ж бо мелю", відповів мельник, для чарівної країни. Скажи мені, мельник-успальчик, куди? В який бік треба йти, аби потрапити до чарівної країни? Як можна туди дістатися живим? Ой, королевичу, сказав мельник. Одне життя, одна смерть. Звичайна людина туди не зможе добратися. Бо чарівна країна знаходиться на крутому схилі скляної гори. Я не чув, щоб туди хтось добирався. А як же туди переправляють борошно? Три великі птахи, грифи переносять його повітрям. Слухай, мельнику спальчик, я заплачу тобі сріблом, золотом. Тільки посади мене в мішок, аби мене перенесли до чарівної країни. Там мене чекає моя чарівна наречена, а мені без неї життя не життя. Гаразд. Мельник заховав його в мішок з борошном. Коли птахи-грифи були вже в півдорозі, один з них сказав. Знаєте? «Я чую чужий дух!» Поклали мішок у високому небі і почали порпатися в ньому. Знайшли бідолашного королевича і зіпхнули з висоти так, що він розсипався на шматки. Прийшов туди мельник, мітлою позмітав всі кісточки, склав їх як треба, і почав поливати з якоїсь пляшки Тож королевич ожив Сто крат краще, ніж досі Ну і зрозумів, що тут нічого не вдається вдіяти Рушив далі і доти блукав Що пройшов майже всі шляхи Тоді побачив якусь хатину Увійшов, аби спочити Сказав, куди прямує. Господар хатини, старий чоловік, Підбадьорив його. Немає нічого простішого, ваша величності. Там знаходиться гора. На ній молочний ставок. Туди щодня о 12-й Приходять купатися чарівна королівна Разом з дванадцятьма придворними дамами На ту гору ти легко можеш залізти Однак була біля хати одна гладка і нерозумна дівчина Відвела у бік матір і шепнула їй Вона так любить цього королевича, що не житиме без нього й дня коли не будуть разом, то вона втопиться у болоті Кюкюльо або в 39-му морі. Жінці теж дуже подобався хлопець-витязь. Тож вона підкупила слугу Королевича, який постійно супроводжував того, наказала йому, коли вони прийдуть на гору і час наближатиметься до 12-ї, щоб він відьомською голкою, яку вона йому дала, зашив ззаду поли куртки королевича і розрізав лише тоді, коли королівни з придворними дамами вже не буде. Гаразд, наступного дня на світанку вже подалися на гору. Та бідолашний королевич так і не зустрівся з чарівною дівчиною, Бо коли прийшов час, до нього підкрався слуга І ззаду прошив поле куртки королевича Від цього той заснув так, ніби в нього забрали всю кров Прибула чарівна королівна, саме вона була його нареченою Одразу впізнала сплячого короля, бо й досі його надзвичайно кохала Обняла його Гладила волосся, цілувала, милувала, кликала його, будила Та дарма, з часом мусила залишити Потім слуга вийняв голку з куртки королевича І той прийшов до тями Обмацав себе і відчув, що мокрий Спитав у слуги «Що це ти знаєш? Нічого іншого?» «Як сльози чарівної королівни?» – відповів слуга. «Гаразд! Увечері вони вернулися додому. Та бідолашний королевич так сумував, що мало не вмер. Пішли вони й наступного дня. Та все сталося так само. Третього дня його теж приспала чарівна голка». Та цього разу королівна вже все зрозуміла. вийняла шаблю королевича і написала на ній. «Любий королевичу, твій слуга таємно в одяг тобі всунув голку недаремно. Ти заснув як мертвий, я дарма будила. Більше не побачить тебе твоя мила». Коли королевич прокинувся, прочитав напис, то дуже засумував, однак знову пішов у дорогу, та вже без слуги, один-однісінький. Коли йшов, сумний та згорьований, зустрівся з трьома чортами. Вони голосно сперечалися про те, кому дістанеться пара черевиків, батіг і плащ. Королевич питає, скажіть, чого ви тут так сильно сваритеся через такі дурниці? Хм, якби ви знали, то теж сварилися б, відповіли чорти. Бо у них така сила, що коли хтось їх матиме і скаже – Гоп-гоп, хай я буду там, де схочу, одразу буде там. Ну, сказав королевич, тоді піднімайтеся на ту гору, Хто туди швидше здобудеться, того й будуть всі три речі. Чортам сподобалася порада, тож вони так і зробили. Та королевич і не думав на них чекати. Хльоснув батогом, сказав примовку і замить опинився біля королівни. Гей! Ну і зайшлося серце у королевича, коли він побачив, що його наречена лежить у ліжку смертельно хвора. Одразу схилився над нею, і доти будив, плакав, милував її, поки вона не відкрила очей. Вона одразу пізнала королевича, і у ту ж хвилину їй стало краще. Вони кинулися одне одному в обійми, а потім почалося весілля, і стільки було радості, що слава про нього розійшлася на сім держав. Цілих сім тижнів нічого не робили. Пили, їли, раділи й танцювали сакейський танець. золотими талерами. Було, де не було, за сімдесятьма сімома країнами було двоє братів. Один золотар, а другий бідний чоловік, що збирав лозу і плів з неї кошики. У цього бідного чоловіка було двоє синів, а в золотаря Жодного. Його добросердна дружина так принадила до себе дітей бідного чоловіка, давала їм вдосталь їсти, пропонувала різні страви, що вони лише на ніч приходили додому. Минали роки, і діти вже настільки підросли, що могли ходити разом з батьком збирати лозу. Наприкінці першого дня Побачили на одному дереві прекрасного птаха. Він так гарно співав, що не могли наслухатися. Діти попросили батька піймати для них птаха. Бідний чоловік вирізав для цього палицю, кинув у птаха та не влучив. Птах злетів та загубив одне перо. Вони підняли перо, дивилися, розглядали, та й побачили, що воно з чистого золота. Мій старший брат Золотар, подумав бідний чоловік, він скаже, що це за перо. Привів він дітей з лісу, та наступного дня знову пішов з ними збирати лозу. Діти знову побачили птаха, та вже зблизька, гукнули батькові, аби спіймав. Чоловіку тепер вдалося так кинути палицю, що він зламав птахові обидва крила. Той упав поміж кущами купинами, діти з радістю побігли туди, дивилися, розглядали, та й побачили, що цей птах з чистого золота. Принесли додому, показали брату Золотарю. Коли той побачив, одразу за гарні гроші купив його у брата. Дружині ж наказав приготувати птаха йому на вечерю, і щоб ніхто інший не смів його їсти. Золотар знав, що як з'їсть, то відтоді кожного благословенного ранку знаходитиме під подушкою по одному золотому талерові. Двоє дітей бідного чоловіка саме гралися в кухні золотаря. Коли птах підрум'янився у горщику, почули дуже смачний запах. Жінка вийшла з кухні за чимось, і тоді діти потяглися вилкою до горщика. Одному вдалося вийняти серце, Другому печінку. Швидко поковтали і гралися далі. Ну, птах уже був готовий, дружина покликала чоловіка на вечерю. Золотар так наївся, що навіть кісточки пообсмоктував. Та вже ніч йому видалася довгою як рік. Довго чекав ранку, аби побачити, чи є золотий талер під подушкою та нічого не знайшов. У будинку бідняка мати прибирала дитячі ліжка, і коли підняла подушки, на землю скотилися два золоті талери. Жінка дуже перелякалася, схопила ці талери і показала чоловікові. Подивися, звідки взялися під дитячими подушками золоті гроші. Бідняк одразу ж накинувся на дітей. Хлопці, хто вам дав ці гроші? Чи, може, ви їх вкрали? Діти зайшлися плачем. Виправдовуючись, вони не крали грошей, і ніхто їм нічого не давав. Наступного дня батько тримав їх вдома, не пустив до золотаря. Увечері полягали, і коли пробудилися вранці, знову прийшла їхня мати, аби прибрати ліжка. Знову з-під подушок на землю скотилися два золоті талери. Побачили тепер бідняк та його дружина, діти не крали грошей, і ніхто їм їх не давав. Відтоді, Кожного благословенного ранку під їхніми подушками були два золоті талери. Бідний чоловік не казав нікому про своє везіння та потроху збирав гроші, купив собі трохи землі, розбудував, краще обладнав свій дім. Думки про це гвістком засіли у голові старшого брата. Він не раз питав, звідки це в тебе? Бідолашна жінка благала, просила чоловіка, «Нікому не кажи про наше щастя!» Та врешті чоловік не втримався і похвалився, що його жінка щоранку знаходить під головами у дітей Два золоті талери Золотар одразу второпав Що діти їли золотого птаха Тому він не знаходить під своєю подушкою грошей Він роздратовано сказав братові Бережися, брате, бо твої діти подружилися з чортом Спекайся їх, поки не пізно Бо готуватимеш домовину для себе і для своєї жінки Повернувся бідняк Поскаржився дружині, що йому сказав його брат Золотар Жінка зайшлася плачем, гірко причитаючи Казала ж тобі, не хвалися нашим щастям А дітей не чіпай, не губи їх Бо вже тоді мені готуватимеш домовину. Та якось жінка подалася на базар до села. Тоді бідняк забрав дітей із собою до лісу збирати лозу, так він сказав. Коли вже далеко заглибилися у ліс, він вибрав придатне місце, розклав вогнище і посадив їх біля нього. Наказав. Лишайтеся тут, любі діти, поки я не повернуся. Вийшов від них трохи далі, і там одну товсту гілку прив'язав до підніжжя дерева. Коли дув вітер, гілка вдарялася об стовбур, і діти думали, що батько ударяє сокирою. Вечоріло, вже стемніло, та бідний чоловік все не вертався до діток. Ті подоїдали останні шматки черствого хліба Та й полягали спати. Вранці, коли прокинулися, не могли зрозуміти, де вони. Підвели із землі голови, Під ними познаходили золоті талери. Взяли гроші, і, плачучи, рушили в одному напрямку, аби якось вибратися з лісу. Та не вибралися, а ще більше заблукали. Блукаючи, зустріли діти одного старого мисливця. Він спитав у них, «Як ви забрали сюди, до цього безкрайого лісу?» Вони розказали, що батько їх привів сюди вчора збирати галузки, та покинув їх, і вони не знають, де знаходяться, та ще дуже голодні. «Ми б купили щось поїсти, – сказали вони, – аби було де. Гроші у нас, слава Богу, є. Наша мати щоранку знаходить два талери у нас під головами, і тут у лісі теж». Коли ми встали вранці, знайшли золоті талери. Мисливець сказав, «Покажіть, хлопці, ці талери». Вони показали, і мисливець побачив, що не дурять. Одразу спитав, «Чи підете зі мною до моїх дітей?» «Охоче підемо, любий дядечко мисливцю, тільки не лишайте нас помирати у цьому безкрайому лісі». Взяв мисливець дітей, і невдовзі вони опинилися в чудовому полі. Там стояла хата мисливця. Пішли до його жінки та одразу нагодувала, напоїла їх, далі виділила їм окрему кімнату. Чекають мисливець та його жінка, що буде вранці. Чи знайдуть золоті талери під подушками? На зорі Жінка пішла прибирати ліжка, а там блищать два талери. Відтоді завжди збирали гроші. Коли дітям виповнилися по одинадцять років, стали красивими легенями, дорослими хлопцями. Якось увечері вони вирішили. Попросимо вранці названих батьків. «Вивезти нас із лісу, щоб побачити світ, побути між людьми!» Вранці висловили своє прохання. Мисливець сказав на це. «Гаразд, любі діти, якщо не хочете бути далі у нас, я вас відпускаю. Та спершу візьміть рушниці, зарядіть їх. Ми станемо на лузі». І якщо ви вже вмієте стріляти так, як я, можете йти. Та коли не можете, то маєте ще лишатися. Вони взяли рушниці, зарядили, і всі троє стали на лузі. Недовго чекали. Над лісом, над їхніми головами у високому небі, з'явилися дев'ятеро диких гусей. Коли старий мисливець угледів їх, то сказав хлопцям, аби націлилися. Одразу гримнуло три рушниці. Тоді гуси зробили велике коло над лугом, і усі дев'ятеро попадали. Старий мисливець підійшов до хлопців, поплескав їх по плечах і сказав. «Тепер я вже бачу, що можу вас відпустити, бо на що б ви не спрямували рушниці, завжди зможете вцілити. Справжні сини мисливця!» Вони повернулися до хати і почали збиратися. Коли було час прощатися, мисливець завів їх до однієї кімнати, де в кутку стояла скриня. У цій скрині він від самого початку зберігав золоті талери. «Беріть це з собою!» Та хлопці умовляли мисливця його дружину залишити гроші у себе за те, що вони їх виростили і вивчили на мисливців, адже вони і надалі матимуть кожного ранку золоті талери під головами. Мисливець вивів хлопців з дому, з під куртки вийняв блискучий кинжал. Прийміть це від мене. Якщо вам доведеться розійтися, розійдіться тут, за селом чи за містом, де є перехрестя. Скрізь на таких шляхах трапляється дерево. Строміть у нього кинжал. Коли згодом хтось із вас сюди потрапить, хай витягне кінжал. Якщо він буде блискучим, це означатиме, що другий брат живий. Та коли заіржавіє, стане зрозуміло, що вже помер. З цим вони назавжди розпрощалися зі своїм вихователем, мушнім мисливцем. Ішли вони, йшли з лісу до лісу, минали чудові поля, далі знову ліси, щоразу нові. Вже стільки блукали, що закінчилися всі харчі, та вони досі не натрапили ні на село, ні на місто. Якось сказали одне одному: "Треба щось полювати, бо помремо від голоду". Коли дійшли до якогось красивого поля, з одного куща вискочив великий гарний заєць. Вони схопили рушниці, та заєць став навпроти них і сказав «Прошу в мене не стріляти, двох синів вам можу дати!» З цим він стрибнув у кущ. Брати підійшли до того куща і знайшли Двох гарненьких маленьких зайченят, Та великий заєць щас Його вже більше не бачили Коли вони вийшли з кущів То зайченята побігли за ними А потому лишилися й далі Так само врятували собі життя Лисиця двома лисинятами Вовк двома вовченятами, ведмідь – двома ведмежатами, тигр – двома тигренятами, лев – двома левенятами. Вже дванадцятеро тварин супроводжувало братів, а вони все ще не вибралися з лісу. Ми помремо з голоду, сказали вони, якщо чогось не вполюємо. Тоді лисенята сказали – ідіть за нами, і ми швидко доберемося до села чи міста. Так і сталося. Двоє малих лисенят йшло попереду, хлопці за ними, а далі решта звірів. Минуло лише кілька годин, і вони дісталися маленького гарного села на краю лісу. Там хлопці купили різних харчів для себе і тварин. Урешті наїлися. Від того часу вже частіше траплялися села і міста. Двоє братів скрізь намагалися знайти роботу. Та хотіли разом працювати в одного господаря, а такого не траплялося. Тож порішили розійтися. І саме так, як їм радив старий мисливець. Дійшли до перехрестя доріг, Там зупинилися і розгледілися. Розділили звірів порівну, Знайшли за струмом величезний дуб І встромили в нього ножа. Старший хлопець пішов на схід, Менший – на захід. Невдовзі старший брат Угледів місто одного короля, Та вже на околиці міста Побачив, що над кожним будинком Лопотять чорні прапори, А ворота вкриті жалобним покривалом. Увійшов у перший заїжджий двір І попросив там місце для себе й звірів. Коли розмістив тварин, нагодував їх, пішов до корчми, сів біля невеличкого круглого столу, замовив вечерю і спитав у господаря: Скажіть мені, чому така жалоба у місті? Бачу, хлопче, що ти не звідси, відповів той. Не знаєш нашого міста. Є тут одна гора, на ній колодязь. Лише з цього колодязя місто може брати воду. Та в цьому колодязі живе дванадцятиголовий дракон, і йому треба щороку давати п'ятнадцять дівчат, аби протягом року він давав воду. А жалоба у місті тому, що прийшла черга до королівської дочки. Її забирають завтра вранці і віддають дракону. Хлопець питає, і не знайшлося витязя, який може вбити дракона? Багато вже намагалося хоробрих людей, та всі поклали голови. Хлопець більше нічого не сказав, повечеряв і пішов спати. Вранці він устав, подбав про тварин і пішов до корчми, поснідав. Далі попросив корчмаря, будьте ласкаві, покажіть, де знаходиться драконова гора. Той став у дверях і показав. Рушив хлопець просто до гори. Коли дійшов, побачив колодязя, підступив ближче, зазирнув до нього. Та вода була тихою, чистою, нічого в ній не було. Неподалік колодязя він угледів невеличку каплицю, підійшов ближче і побачив над дверима якийсь напис. Там було написано. Що той, хто увійде до каплиці, знайде золотий круглий стіл, а на ньому золотий келих з напоєм. Хто його вип'є одним духом, хай обернеться і почне копати під порогом. Доти копатиме, поки не знайде шаблю. Хай її візьме і прикріпить до пояса збоку. Далі хай стане осторонь каплиці і витягне шаблю з піхов. Якщо зможе тричі змахнути нею в повітрі над головою, тоді хай змагається з дванадцятиголовим драконом. Хлопець прочитав напис, зайшов до каплиці, взяв зі столу кубок і одним духом випив його. Тоді обернувся і почав копати під порогом. Коли звірі побачили, що робить господар, вони теж почали копати. Хлопець намацав руками якийсь твердий предмет, а далі вийняв із землі величезну шаблю у піхвах, прикріпив до пояса і став остронь каплиці. Там витягнув шаблю з піхов і так тричі змахнув нею над головою, що аж небо задзвеніло. Далі поклав шаблю до піхов і знову пішов до колодязя. Та ще не настав час, якого він чекав. Якось він почув, що дзвонять у дзвони, сурмлять, палять з рушниць у всьому місті. Це мало означати, що всі, хто бажає супроводжувати королівну в останню путь, мають збиратися біля палацу. Привели королівну, посадили в траурний екіпаж. Та король ще раніше повідомив, якщо трапиться захисник дівчини, рятівник її життя – він віддасть йому півкоролівства та її руку. Жалобна процесія вирушила від палацу. Коли прибули до підніжжя Драконової гори, то ще раз попрощалися з королівною. Просили, аби на гору вона вже йшла сама. Має підніматися без будь-якого супроводу, аби потім... Біля колодязя чекати своєї смерті Королівна видобулася на гору І що там побачила? Чудового хлопця красеня мисливця А з ним шестеро диких звірів Та так застрашилися цих звірів, що мало не зумліла Хлопець побачив її страх і спробував заспокоїти. «Не бійся, ваше величність, королівно! Сміливо йди, вони не чіпатимуть! Я прийшов врятувати твоє життя, допомогти!» З цим він узяв королівну за руку і повів до каплиці, кажучи, «Молися за мене з відкритим серцем!» Поки я боротимуся За твоє життя З цим він вийшов із каплиці І зачинив двері Знову підійшов до колодязя Зазирнув І побачив Що там все рухається Кипить вода Тоді він став На кілька кроків далі Витяг шаблю І почав чекати, що буде У цей час з колодяся знялося червоне полум'я. Коли воно згасло, звідти вже підіймався величезний звір. Він побачив, що перед ним не дівчина, а хлопець витязь. Тоді він почав пускати полум'я з усіх дванадцяти пащ, вивергати вогонь, на це хлопець наніс йому три такі удари по шиї, що злетіло дев'ятеро голів. Та з трьох уцілілих голів на хлопця йшли таке полум'я, що він мав відступити назад. Ну, а шестеро звірів тільки цього й чекали. Кинулися до трьох уцілілих голів дракона і дотирвали кусали поки хлопець не відрубав їх четвертим ударом. Тоді він пішов до каплиці, де й досі на колінах перед золотим столом молилася королівна. Підступив до неї, підняв, підтримуючи за руку, і вивів з каплиці. «Дивися, ваша величність королівно, що сталося з дванадцятиголовим драконом?» Ти лишилася живою, та я також, хоча пішов на ризик задля тебе. Королівна побачила безголового дракона й одразу мовила. На тебе чекає півкоролівства, я теж буду твоєю. Лише лопата, могила і поховальні дзвони зможуть нас розлучити. Вони швидко побралися і жили весело-щасливо. Хлопець ніяк не міг відмовитися від своєї пристрасті до полювання. Неподалік міста був зачарований ліс. По краю лісу кожні 50-60 метрів були дощечки з намальованими черепами і написами, що вхід... Заборонений. Новий король часто скакав тут верхи, вирушаючи на полювання разом зі своїми звірами, та в цей ліс ніколи не наважувався заїжджати. То що ж сталося одного погожого дня? Коли новий король скакав по краю лісу, перед ним вискочив чудовий північний олень. Король схопив рушницю та одразу опустив, бо передумав, вирішив упіймати його живим. Та олень неподалік від одного великого дерева звернув до зачарованого лісу. Король зі звірами кинувся за ним і не помітив, що попереду, куди він гнав оленя, ліс світліший. Та за його спиною Дедалі темніший Та згодом олень щез Ніби його поглинула земля Тоді король зіскочив з коня Та вже не бачив далі свого носа У цілковитій темряві Тоді він збагнув Що потрапив у пастку Він висік вогню Назбирав трохи сухого листя, хмизу, запалив. Став поряд з вогнищем під одним високим деревом, і коли стояв і думав, як він зможе вибратися з цього лісу, почув жіночий голос, що довинав з дерева. «Ой, як мені холодно! Ой, як я змерзла!» Він подивився на дерево, і побачив, що на одній з гілок Скотцюрбилася стара жінка. Він сказав їй, «Іди сюди, якщо змерзли, І погрійся біля вогню». «Ой, я не можу! Боюся твоїх тварин!» «Та є в мене гілка! Я тобі її кину! Доторкнися до них! Після цього вони мене вже не чіпатимуть!» Вона кинула гілку, Король схопив і торкнувся нею кожної тварини. Ну, тоді жінка злізла, забрала в короля гілку і так зареготала, що задзвенів ліс. Сказала королю, «Тепер тобі кінець, ти теж помреш». З цим вона торкнулася його гілкою, і осяка жива душа, що була тут, звір, кінь, король, в цю ж мить стала каменем. Тоді жінка взяла камені й покидала їх до величезної ями, що була за сто метрів від дерева. Один бог святий знає, скільки там було поховано каменів. Королева чекала свого чоловіка, а він все не приходив. Минали дні, тижні, навіть місяці. Все місто було в жалобі за новим королем. І тому, хто щось знає про нього, було обіцяно велику нагороду. Ну, а тим часом? Брат короля, який пішов на захід, коли вони розійшлися на перехресті, заробив на службі чудового коня. У нього теж були звірі. Якось він повернувся на перехрестя, аби поглянути на кинжал. Витяг його зі старого дуба і побачив, що весь кинжал червоний, заіржавілий. Хлопець дуже засмутився. То зна, де згинув його брат. Тепер він теж пішов на захід, аби отримати якусь звістку про брата. Дійшов до міста, де брат убив дванадцятиголового дракона і зупинився на ніч у тому ж заїжджому дворі. Жалобні прапори майоріли тепер на будинках, на воротах, Хлопець спитав у корчмаря, «Чому у місті Траур?» Той відповів, «Тут нещодавно був подібний до тебе хлопець, у нього теж були звірі. Він з ними поборов дванадцятиголового дракона і отримав руку королівни та півкоролівства. Та новий король дуже любив полювати». Поза містом знаходиться зачарований ліс. Якщо він туди випадково зайшов, то вже не зможе вийти живим. Тому все місто в жалобі по королю. Нічого не сказав хлопець. Вставши вранці, заплатив кочмареві, скільки потрібно, вийшов з міста і рушив до лісу. Коли дійшов до краю лісу, теж побачив напис, що туди смертельно небезпечно заходити, та перед ним теж вискочив північний олень, повів якраз на те саме місце, де так нещасливо скінчив його брат. Там теж була непроглядна темрява. Зіскочив хлопець з коня, розклав вогнища, Саме на тому місці, де його брат Юсе стояв під великим деревом І журився, що його брат Тут так невдало скінчив своє життя Та коли це думав Почув з дерева жіночий голос «Ой, мені холодно! Ой, як я замерзла!» Хлопець сказав жінці «Іди сюди, як замерзла!» Погрійся біля вогню Я не насмілююся Бо боюся звів То я кину тобі галузку Доторкнися їх І я знатиму, що не чіпатимуть Та хлопець уже збагнув З ким має справу Мені твоя галузка не потрібна Сказав він Я тебе зараз же зніму з дерева Він схопив ножа Відрізав від куртки три срібні гудзики, Зарядив ними рушницю і прицілився в жінку. Коли рушниця стрілила, Відьма підскочила на двадцять метрів вгору, І як падала вниз, то все, гілки, галузки ламалося під нею. На землі на неї одразу хотіли кинутися звірі, та вона на колінах почала благати хлопця, «Пощади мене, хоробрий мисливцю! Я знаю, кого ти шукаєш, свого брата, нового короля! Я поверну його до життя, та ти пощади моє!» Хлопець нічого не пообіцяв, лише сказав суворо, «Іди попереду і шукай брата!» Коли вони дійшли до ями, відьма стрибнула туди і дістала сім каменів. Схопила черівну гілку, над кожним помахала, і в ту саму мить вони ожили. Новий король став навпроти брата, звій навпроти звіїв, кінь навпроти коня. І тільки відьма стояла одна І невесело дивилася на них. Двоє братів обнялися, Поцілувалися, Далі перезирнулися, Ніби вже знали думки один одного. Стару відьму на цьому місці Віддали звірам на розтерзання. Потім зібрали купу хмизу Розклали вогнище і спалили її до попелу. Коли відьма перетворилася на попіл, ліс посвітлішав. Птахи почали співати, висвистувати, а в ямі стали оживати люди. Ціла вервечка рушила у бік міста. Вони дійшли до двору палацу, і королівна згори, з вікна, побачила вервечку народу, а серед них і свого чоловіка, нового короля. Вибігла у двір, кинулась у натовп і почала обнімати, цілувати свого чоловіка. Потім вони пішли до палацу, короля і брата супроводжувало по шестеро звірів. Там брат нового короля одразу вибрав собі найкрасивішу герцогиню і одружився з нею. Невдовзі справили весілля і жили весело, щасливо, либонь і зараз живуть, як не помирали Був хлопець таким недобрим, що навіть ледве вміючи повзати, все намагався вчинити якусь шкоду. Батька, звичайно, дуже хвилювало, що вирости з цього хлопця. Все бив ламав, навіть накидався на свою няньку, пошматував би й одяг, як би міг, і, підростаючи, ставав дедалі гіршим. Коли його почали випускати на двір, нападав на тварин та людей, мучив усіх, хто йому траплявся. Коли хлопець доріс до 15 років, батько вже дав йому охоронців. Не тому, що його хтось кривдив, а для того, щоб він не чіпав дворового люду. Бо коли королевичу траплявся якийсь солдат чи слуга – Йому легше ставало на душі, коли бив того, чи мучив Мав таку величезну силу, що коли хапав когось, то в того тріщали кістки Та худобу теж любив мучити Конний заганяв на смерть Цього було достатньо, аби король став дуже смутним, так само, як його дружина що буде з його єдиним сином, якщо його виховають на безчестя держави? Дійшло до того, що король вже не хотів перебувати в замку, охочіше йшов кудись полювати або поміж люди, аби не бачити поганих вчинків свого негідного сина. Мати у великій журі якось сказала, вона б не шкодувала, якби Бог у будь що перетворив хлопця, тільки б він не був людиною з усіма його підлими вчинками. Якось під час вечері королевич так погано поводився, що біля нього мало перебувати двоє слуг, які заспокоювали, втихомирювали, врешті говорили йому, що хлопцю шляхетного походження. Не личить така поведінка. Коли вже повечеряли, полягали гарненько спати всі в замку і при дворі, переночували, уранці мати злого хлопця встала і пішла в кімнату до сина, аби подивитися, чи не зробив він знову чогось поганого, бо завжди це траплялося при пропудженні. Зайшла до кімнати, а там, на ліжку... Лежить великий пес, чисто білий пес, лише голова чорна та ще брова. Додам ще одне, поки не забула. Хлопець ліг у сорочці, штанях, взагалі він був родливою дитиною, сам чорнявий, з чорними очима. Цього було досить, щоб королева заверещала, а далі побігла до короля і вигукнула, йди подивися, що діється у дитячій кімнаті. Там лежить великий білий пес, та ще й язика висолопив, так солодко спить. Добре, король пішов і сам побачив там великого білого собаку з чорною головою. А що на хлопцеві були білі штани сорочка, а волосся мав чорне, то й вийшов з нього плямистий пес. Поки король з королевою ремствували, хлопець-пес сів на ліжку, пробудився, розглядівся, обдивився себе і побачив, що став собакою. Він кинувся до дверей, перескочив через поріг, біг, мчав, куди несли ноги. Втік з королівського замку. Дворовий люд, звичайно, подумав, що це чужий пес, який втік звідкилясь. Слуги побігли за ним, ще й стріляли вслід, та, на щастя, жодна куля в нього не влучила. Що ж тепер робити бідолашним старим королю й королеві? Вони дуже засмутилися, що прокляття так подіяло на хлопця. Переслідуватимуть його тепер у всьому світі, ганятимуть, гнатимуть, ще й може статися, що застрелять чи поб'ють. Та серце старого короля закам'яніло. «Чи так він загине?» – сказав він. Чи інакше, одне є певним, що нам він завжди приносив лише лихо та сором. Хай іде світ за очі, може щось з нього й вийде. Королевич тим часом пішов своїм шляхом у світ. У тодішні часи, як ми знаємо, все було не так, як зараз. Повсюди були великі ліси, великі території. Цілі країни, де не було ніякого люду, жодної людської істоти. Він теж блукав туди-сюди в такому лісі. Зустрічався з дикими тваринами та не зважав на них. Не боявся їх, таким був дужим. Так ударяв тигра чи лева чи вовка, які хотіли напасти на нього, що жоден не міг встояти. Згодом таки поширилася чутка, що пес, який утік з королівського двору, є королевичем. Знали про це вже всі околиці, все місто. Чутка поширилася й на інші країни. Король теж хотів би знати, де блукає його син, де тиняється по білому світу. Шукав його всюди. Цікавився у своїй країні, в інших містах, та ніде його не бачили. Тож король оголосив повсюдно, що хто його знайде, хто б це не був, отримає велику нагороду. У ці часи на околиці величезного лісу жив бідний дроворуб, та був він таким бідним, що як траплялося трохи хліба в домі, то до нього не було нічого. А якщо й було, то тоді вже бракувало хліба. Цей бідний чоловік жив з того, що знаходив у лісі. То для одного чоловіка рубав дерева, то для іншого. Інколи щось приносив і додому. Та небагато, бо мешкали з дружиною удвох, багато дров не потребували. Вже минуло вісім-десять років, Та дітей у них досі не було. Дарма обоє молили про це Бога. От якось чоловік, дуже стомлений, Повернувся з роботи. А жінка весело співає. Що такого трапилося? Любий чоловіче, Хочу тобі повідомити щось приємне. Що? Кажи лише й. Хочеш вір, а хочеш ні. Та мені наснилося, що ми матимемо маленьку дівчинку. Та не лише в сні, бо я точно відчуваю, що у мене буде дитина. Велика радість прийшла у хату лісоруба. Через дев'ять місяців жінка народила красиву дівчинку. Ішов час, і дівчинка росла, вже мала з п'ять-шість років. Так її любили, що коли батько йшов працювати, завжди брав із собою. Та мати все хотіла, щоб вона була вдома, все не могли її поділити. Та з ким би вона не була, завжди радувала обох». Якось бідний лісоруб ходив лісом, то побачив, як великий білий пес кружляє поміж дерев. Він придивився ближче, голова у пса чорна. Відтоді він завжди тинявся туди-сюди поблизу бідного чоловіка, що рубав дрова. Якось дроворуб в обідню пору Вийняв свої нехитрі харчі Почав їсти А що ж було у його торбині? Кусень черствого хліба Його їв жував Пес трохи наблизився до нього Той пожалів пса Кинув йому шматок Пес за петитом проковтнув Бо в лісі він міг їсти дичину та вже рік, як не їв хліба, Відтоді, як утік з королівського замку. Тож пес все ближче і ближче Наближався до бідного чоловіка. «У мене немає собаки», – подумав той. «Заберу його до себе». Коли він з'їв свій скромний обід, Пес притулився до нього. Дроворуб його погладив, Бо відразу вподобав Чоловіку подобалося, що пес має такий вираз очей Ніби щось хоче сказати Ніби це не собака, а людина Під вечір, коли бідняк закінчив роботу Він покликав пса із собою Разом рушили додому По дорозі він дав йому ім'я Воно звучало там. Коли вони прийшли додому, пес нібито мав лишитися на дворі, та, ховаючись за ногами бідного чоловіка, першим вповз у двері. Чоловік увійшов уже вслід за ним. Коли цього великого сильного пса побачила дружина бідного дроворуба, Одразу почала вищати та голосно, мовляв, що це, де взяв, чого привіз сюди У нас і так немає чого їсти, а ти привів у дім такого собацюру Чим його годуватимеш? Жінко, як ми будемо жити, так і він Дівчинка, однак, коли побачила пса Миттю підбігла до нього, почала обнімати, а пес лизав її, тож швидко подружилися. Дроворуб сказав дружині, от бачиш, який гарний пес, і який розумний, охоронятиме нашу дівчинку від диких звірів. Згодилася жінка, щоб пес лишився. Хоча не в жіночих звичках так швидко згоджуватися у таких справах. Коли наступного ранку лісоруб пішов працювати, пес теж устав і пішов з ним. Та потому підскочив ближче, облизав господаріві руки, покрутив головою, показуючи, що хоче йти. Бідний чоловік спершу лише дивився на нього, а потому голосно крикнув. «Танал там, йди сюди!» Та танал там уже побіг, залишив бідного дроворуба, вирушив до своєї країни, до своїх батьків. Дійшов туди, та нікому не показувався, бо знав, що скрізь його шукають. Увечері вбіг у двір замку, та я вам скажу, чого він пішов туди. Був у короля, його батька-матері, такий баран, який скільки разів тупав ногою, стільки золото падало з його шерсті. Тому він хотів його привезти, знав, де він ходить, знав також, де його сторожа, він скочив поміж вівці, схопив золоторунного барана за шию і погнав до бідного чоловіка. Другого чи третього дня він повернувся до господаря і поставив перед ним гарного баранчика шовковистою вовною. А коли зробив це, підбіг до господаря і почав ричати, гарчати на баранчика – ми всі знаємо, що перелякані вівці починають тупотіти ногами. Отож, коли пес дражнився з бараном, той все тупав. І скільки разів тупав, стільки золотих талерів випадало з його вовни. Дивиться бідний дроворуб, та це ж диво баран! Про такого він чув лише в казках. Коли побачив, що з баранячої вовни сиплеться золото, заходився хутенько збирати. Зібрав майже цілу кишеню і думає, якщо далі навіть небагато працюватиму, то проживу з цього золота. тому він забрав сокиру, пилку і рушив додому. Та баранчика теж узяв під пахву і гукнув собаці. Ну, танал ну, там, ходімо. Коли чоловік повернувся додому, то сказав дружині Еге ж, повернувся мій пес, та не вгадаєш з чим. Поглянь сюди, ось що він приніс. Пес же з відданим поглядом підбіг до дівчинки, дочки Дроворуба, бо дуже її любив. Та й була вона дуже красивою, хоча мала лише сім років. Та дружина не повірила. Неправда. Ти знайшов барана, коли рубав дерева. Не віриш? Я зараз покажу. Гукнув псу, танал там. а ту його. На це баран почав тупати копитом, а золото покотилося по хаті. Розсипалося, котилося на всі боки. Кинулася жінка його збирати, та й дівчинка теж. А було це десь уранці, тож жінка послала чоловіка до міста. «Купи, принеси все, що потрібно для приготування їжі, бо і той шматок хліба, що був, ми віддали псу» адже він так допоміг нам відтоді вони жили як пани швидко минали дні тижні роки один за одним бідний чоловік став дуже багатим побудував красивий замок та й дівчинка стала такою гарною у 15-16 років її очі Сяяли засліпливо, як зірки. Навіть важко було дивитися на неї. Але це стало прекраснішим за вранішню зорю. Та з псом і бараном вона ніколи не розлучалася. Завжди гуляли разом. Якщо баран раптово кидався бігти, то пес хапав його за шкуру і приводив назад до дівчини. Якщо ним хотів поживитися якийсь хижак, жорстоко розправлявся з тим. Одного разу гуляли вони погожого дня на околиці лісу. Дівчина гралася з баранчиком, а пес лежав під тінистим деревом, витягнувся і солодко спав. Тим часом, Велика горила, заховавшись за старим деревом, спостерігала за ними. Вона вже підступила зовсім близько, аби схопити дівчину й барана, та під ногами в неї затріщала гілка. Дівчина озирнулася, побачила потворну тварину і заверещала. Та горила не злякалася. Баранчика схопила однією лапою, дівчинку сунула під пахву і вже помчала з ними поміж дерев, несла їх, як могла. Та пес пробудився від крику, озирнувся, побачив, що ніде немає ні барана, ні дівчини, кинувся бігти туди, звідки долинав шум. «Невдовзі наздогнав горилу!» Одразу схопив і так ударив в неї об землю, Що вона розплющилася, як млинець. А дівчина у цей час лежала непритомна, Нічого не знала. Танал там схопив її, аби нести назад, Та дарма не зміг. Пес ліг поряд, так і лежав далі. Згодом дівчині стало краще, вона прийшла до тями, побачила, що горила вбита, а пес сидить поряд, лиже, пестить її. Вона на радощах обняла пса за шию і поцілувала мусив би стільки часу страждати в собачій подобі. Та вже час. Ходімо додому. Пішли вони додому. Батьки вже чекали дівчину, собаку і барана. Прийшли вони всі троє. Та пес у вигляді красивого мужнього королевича. Батько і мати одразу спитали, а куди ти поділа пса? Дівчина відповіла, він тут, тато і мамо, поряд зі мною. Ті не хотіли вірити, що це він, але хлопець підступив ближче. Спершу поцілував руку старому дроворубу, потім його дружині. Далі вони всілися... І він розповів історію свого життя від дитячого віку до тепер. Сказав теж, сьогодні дівчина його вперше поцілувала, тож він звільнився від прокляття, знову може стати королевичем хлопцем. Це була велика радість. Тут таки вирішили що молоді одружаться. Та про це ще треба сказати батькам хлопця, королю і королеві. А ті вже й не думали побачити свого сина навіть у собачій подобі. Так само вже, як і золоторунного барана. Скільки вже літ минуло, як обоє пропали. Відтоді ні слуху, ні духу. Певно, що дуже горювали, Бо шкодували не лише за сином, А й за бараном. Не було кому давати золото, Країна збідніла. Почав народ, воєначальники Та інші вельможі Гніватися на короля, Що все занепадає. Та що він міг вдіяти, Коли з країни Забрали щастя Забрав Власний син Та королівська пара Набагато менше Страждала від нужди, смутку Сварок Ніж свого часу Бідний чоловік Та їм теж довелося Зазнати лиха Однак І до них прийшла радість Прибув Посильний від хлопця. Дуже гречно запросив їх, Своїх дорогих батьків, До такого-то замку. Вони зібралися і вирушили. Поїхали король, королева і кілька вельмож. Побачили королевича у людській подобі. Це велике чудо! Народився один хлопчик і одна дівчинка. Збігло сім років, сім миттєвостей. Та вони заледве підросли. Якось королева сказала, «Люби чоловіку, що буде з цими дітьми? Ані трохи не виросли». «Що ти, люба дружино, не кажи такого?» Адже вже виросли з пелюшок. Доти були малими. Чекай лишень ще підростуть. Ішов час, минали роки. Вони виросли, не лишилися карликами. Якось сказала королівна матері. Люба матінко, я хочу йти. Ти? Куди? Піду, світ подивитися. Батько теж намагався її відмовити, мовляв, це не для дівчини. Плакала, ридала мати. Та дарма, сказала дівчина, що піде, і все. Хлопець доти сумував, горював, що його сестра йде, поки йому самому не закортіло. Люба мамо, любий батьку, якщо ви пустите мою сестру, то і я піду. Не роби цього, любий сину, просили вони, бо тоді в нас не лишиться жодної дитини. Що буде з нами на старість? Хто стане правити королівством? Та хлопець доти наполягав, поки мусили згодитися. Тоді він сказав сестрі, «Сестро, ходімо разом!» «Ні, я мушу йти сама!» «Та дам тобі хустинку. Коли вона стане мокрою від сліз, то знай, що я в небезпеці. А потім, як підкаже тобі серце, чи йти мене шукати, чи ні?» Хлопець же, дав їй складеного ножа. Якщо його лезо заіржавіє, ти дізнаєшся, що я в небезпеці. На цьому вони вирушили в дорогу і шли сім років, сім миттєвостей, горами, долинами, лісними пущами, доти, поки дійшли до роздоріжжя. Там королівна сказала, «Перед нами два шляхи. Який ти вибираєш?» Тож дівчина пішла наліво, а хлопець направо. Та доки могли бачити, дивилися одне на одного. Ішов королевич, ішов. Вже не бачив сестри. Ішов дуже довго, Поки не вгледів здаля якесь світло. Ну, будь що буде, та мені треба зайти до цієї невеличкої хишки. Він гарненько постукав. Бачить, що всередині стара жінка щось пряде. Доброго вечора, люба матінко. Та стара жінка не озвалася. Хлопець ще раз мовив Люба матінко. «Прошу вас відповісти!» На це залізоноса баба-відьма глянула на нього. «Послухай, носину, я тебе знаю відтоді, як був ти ще зерниною у материному животі. Вже тоді я знала, що ти маєш з'явитися у мене. Та хлопче...» У тебе немає імені. Як ти так підеш у світ? Вертайся додому і скажи батькові, аби тебе охрестили. Що було робити хлопцеві? Пішов назад. Ішов та йшов. Стільки, скільки вже пройшов. Горами, долинами, безкраями, пущами, поки вернувся додому. «Доброго вам вечора, люби батько, люба мати!» Походив я по світу та далі подумав, що не лишатиму вас. Гей, ну і зраділи король та королева, обнімали, цілували його, плакали від радості. Минуло три дні. Тоді хлопець підійшов до батька. «Люби батьку, я королевич». Та не знаю свого імені. Ой, любий сину, Та ти ж не хрещений. Якщо хочеш, похрестимо тебе. Вони задумалися, Яке ж ім'я дати своєму дорослому синові. Мати сказала, Хай буде Рудольф, Бо завжди лазив по жердині, Коли був малим. Тож, його охрестили Рудольфом. Він зрадів, що вже має ім'я. Ну, йшли, минали дні, та він все не міг заспокоїтися, відчував, що має йти, часто дивився на хустинку, чи мокра від сліз, якось сказав батькові. Вже мені треба йти вершити подвиги. — Ей, любий сину, — відповів король, — як ти підеш вершити подвиги, якщо ти не знаєш, що це таке? — Хай взнаю! По цьому у Рудольфа зачесався лівий бік. Він мацнув там рукою і схопився за руків'я шаблі. Одразу витяг її, з неї скотилося три краплини крові. Тоді в нього почав чесатися правий бік. Він помацав рукою і натрапив на піхви. Подивився, прочитав, що написано. Прив'яжи до пояса. Шабля сама собою увійшла у піхви. Король дуже здивувався, такого він ніколи не бачив. Справді він стане великим витязем. Та мати все плакала, Вже по коліна стояла у сльозах. Поцілував хлопець любих батьків І вирушив знову мандрувати світом. йшов і йшов через гори, долини, Великі лісові пущі. Невдовзі відчув, як по ногах тече якась рідина. Подумав, що спітнів. Та коли так простував, згадав про сестру. вийняв носову хустинку, а вона вся у сльозах. «Ну, сталося те, що сталося», – подумав Рудольф. «Та я маю йти шукати свою сестру». Коли він все йшов, на зустріч йому вийшов ведмідь, який сильно ревів. «Не реви на мене!» – гукнув Рудольф. «А чого тобі тут треба?» – рявкнув на нього ведмідь. «Так ти вмієш розмовляти?» «Я знаю й те, куди ти прямуєш. Якщо знаєш, то чого питаєш?» Зупинися на хвилинку, сказав ведмідь, будьмо друзями Я не заперечую, та спершу маємо присягнутися сім разів угору, сім разів униз, на руків її шаблі, що ніколи не покинемо один одного у небезпеці Присяглися і вирушили далі Ішли та йшли через гори, долини, великі пущі. Коли вже приноровилися доходи одне одного, зустрілася їм мавпа. Вона як визвіриться на Рудольфа. «Чого ти визвірилася?» – запитав хлопець. «Зараз ми тебе з ведмедем розірвемо на шматки». «Слухай, королевичу, будьмо краще друзями». Я не дружитиму з мавпою. Однак ти не пошкодуєш, якщо так вирішиш. Якщо вже так, не пошкодую. Будь моїм другом. Та спершу присягнімося сім разів уверх, сім униз, на руків'ї моєї шаблі, що ніколи не покинемо одне одного у небезпеці. Тепер уже трьох рушили далі. Ішли через гори, долини, великі ліси. Хлопець відчув, що його чоботи вже повні сліз. Торкнувся їх правою рукою, і полилися з них сльози. «Ходіть швидше, бо моя сестра вже у великій небезпеці!» Раз вони побачили одну хишку. «Зайдемо сюди». Сказав королевич і привітався Доброго вам дня І тобі теж, королевичу, з іншого краю Куди ти прямуєш? Спитав його старий чоловік Та я, любий батечку, шукаю свою сестру Іду світ подивитися Коли ми розлучалися, то обмінялися знаками Гляньте лишень, мої чоботи повні сліз «Я прийшов до вас спитати, може ви що знаєте про неї?» «Тобі не можна йти туди, де перебуває зараз твоя сестра. Там полягло багато таких витязів. Звідкиля ви знаєте, батечку, який з мене витязь?» «Звідкиля знаю?» «Я тебе знаю відтоді...» як ти ще був зерниною у материному животі. Ще тоді знав, що ти маєш тут з'явитися. Та ти дарма прийшов. Твоїй сестрі прийшов кінець, і ти ще туди йдеш. Не біда, батечку, скажіть лише, куди йти? Я скажу, та чи далеко це, не знаю». Пішли вони далі. Переходили через гори, долини, великі пущі. Одного разу на великій віддалі побачили якусь постать, схожу на стару відьму. «Ну, будь-що буде, – мовив Рудольф, – поміряємося силами». Бо він не спав, та бідолашний хлопець упав на землю. Не спи, бо нам кінець. Мавпа побачила, що треба щось робити, тож схопила відьмину мітлу й ударила Рудольфа по спині. Сон одразу полишив хлопця. Ох, хай собаки п'ють твою кров, Ворони розкидають твоє м'ясо, Ти хочеш мене згубити? Схопив він відьму, Та ж вчепилася у мавпу, Бо хотіла відібрати у неї мітлу. Однак мавпа залізла на дерево. Відьма ж втратила свою силу, Бо не мала мітли. Рудольф! Розрубав її надвоє, і з неї почали виходити тисячі жаб. Жаби стрибали, одна туди, друга сюди, вони ледве встигали їх затоптувати. Коли вже все скінчилося, мавпа з ведмедем сказали, «Люби господарю, ми маємо з тобою розстатися». «Та ви ж присягалися!» Та ми тебе лише від відьми захищали. Далі йти ми не розраховували. З цим вони попрощалися. Королевич лишився сам. Він йшов, йшов. Дійшов до одного будинку. Постукав, ніхто не відповів. Він прочинив двері. Ніде ні душі. Тільки в кутку блимав світильник. «Еге!» – мовив королевич. «Якщо тут горить світло, то має хтось бути». З іншого кутка озвався якийсь голос. «Слухай, Рудольфе, забирайся геть звідси». «Бо ти йдеш слідом за сестрою!» Та королевич не злякався. «Гей! Хай собаки п'ють твою кров! Ворони розкидають м'ясо! Я хочу подивитися тобі у вічі! Хто ти є? Виходь! Покажися!» Після цих слів перед ним постав витязь. «Я тут!» Тепер можеш дивитися Та на сестру недовго дивитимешся Бо вона скоро назавжди заплющить очі Не бійся, я покладу тебе поряд з нею Гаразд, мов Рудольф, тоді будемо битися Ходімо до золотих стогів Вони вийшли та коли вони зійшлися, їх почули у сімдесяти країнах. Так задзвеніли їхні шаблі. У сімох покинутих селах навіть тарілки зі стін позлітали. Коли вони билися, витязь вдарив Рудольфа по лівій руці. На це королевич дуже розгнівався. Він теж вдарив витязя – та так, що відсік йому праву руку. Чи скажеш нарешті, де моя сестра? Скажу, тільки залиш мені життя. Гаразд, сказав хлопець. Ходімо. Ні, спершу присягнися, що не чіпатимеш мене. Рудольф присягнувся, і вони вирушили. Куди йшли, а куди ні, нарешті... Дісталися берега озера Там Витязь сказав Зараз ти полізеш у воду І вирвеш оту квітку Коли вийдеш, побачиш сестру Мусив це робити І так, як був з шаблею в одязі Він скочив до озера Витязь гадав, що Рудольф потоне та той, певна річ, умів плавати, поплив, схопив квітку і легко зірвав. У цю мить все озеро висохло. Його сестра лежала мертва на дні озера. Голова її була відрізана та лежала поряд з нею. Ну, хай собаки п'ють твою кров. Ворони розкидають твоє м'ясо, сказав Рудольф Витязю. Нащо треба було вбивати мою сестру? Це не я вбив. Живе тут дванадцятиголовий дракон. Він убив її. Дивуюся, що його ще й досі немає. Зірвана квітка, замість того, щоб зів'янути, стала ще красивішою. У цю мить сестра схопилася на ноги. «Ох, як я гарно спала!» «А ти, любий брате, як сюди потрапив?» «Гей, мила сестро, якби я не прийшов, ти б спала вічно!» Витязь сказав. «Глянь-но, дракон вже кидає свою булаву з відстані дванадцяти миль!» Наближалася булава. Вона так булькотіла попід хмарами, як вода у горнятку з голубцями. врізалася в землю саме перед Рудольфом. З таким двихтінням, що хлопець подумав, земля перевернулася верх дном. «Тепер тобі кінець», – сказав витязь Рудольфу, – «бо дракон розправиться з тобою». Та ти на це заслуговуєш. Гей, хай собаки їдять твою кров, Ворони розкидають м'ясо, А ти ж на чиїй стороні. Я просив тебе присягнути, Аби врятувати собі життя. Та тепер з'явився дракон, Удвох ми тебе здолаємо. Ти не подолаєш, Про це я не присягався. Рудольф витягнув шаблю і стяв голову витязю. Та коли обернувся, дракон вже дихав на нього полум'ям. Рудольф так махнув шаблею, що зніс одразу дві голови дракона. Та між тим мав стежити, щоб сестра ховалася за його спину, аби дракон не спалив її, бо бачив, що той націлився на неї. За кілька хвилин... У потворного плазуна лишилася лише одна голова. Тоді він сказав, «Залиш мені життя, Рудольфе! Я тебе не чіпатиму, забирай свою сестру, та спершу дозволь їй наблизитися до мене, бо в неї не зовсім гарно приросла шия. Я не дозволю цього своїй сестрі». «Я їй нічого не зроблю, Рудольфе, лише помажу своєю кров'ю. Тоді не буде видно місця зростання». «Гаразд», – мовив хлопець, – «та я триматиму вістря шаблі на твоїй шиї, бо не вірю тобі». Він приставив шаблю, дракон змастив своєю кров'ю шию дівчини, Аби вона стала у сімдесят сім разів красивішою. Ну, ти, потворо, одну голову вже тобі залишу. Та ще зай так швидко, як можеш. Вони теж вирушили. Йшли, йшли, розповіли одне одному, де ходили, і що робили, вершили подвиги по білому світу. Знаєш, сестро, ти помалу вертайся додому, аби тебе похрестили, бо не маєш імені, як я раніше. Ой, любий брате, сказала дівчина, я маю сім років, сім митєвостей, ти горами, долинами, лісовими пущами. Можливо, наші батьки вже померли. Вони задумалися, що робити. Знаєш що, мовив хлопець, йтимо доти, поки не знайдемо якусь річку. Там я тебе похрещу. Та ти ж не священник. Бог дозволить дати тобі ім'я. Згодом тебе похрестить ще й священник. Я встромлю свою шаблю в землю, ніби це хрест, наберу у шолом води і полю тобі на голову. Так і сталося. Ішли вони, йшли, далі побачили джерело, яке витікало з узбіччя гори. Яке ім'я тобі дати, мила сестро, Яке ти хочеш брати? Вони підійшли до води. Рудольф встромив шаблю в землю, зняв шолом, зачерпнув ним води. Ну, тепер не хиляй голову. Коли вона нахилила, він вилив їй на голову і сказав, «Тепер тебе зватимуть Юдінкою!» Зраділа дівчина, що вона тепер має ім'я. Та з часом прийшов кінець цій великій радості, бо вони знову мали розстатися. Через те, що так хотіла Юдінка, та спершу вона вийняла складеного ножика. Він так блищав, що аж сліпив очі. Хлопець теж поглянув на носову хустинку. Вона була суха, як тоді, коли вони розлучалися вперше. Знову домовилися, що таким чином довідаються про небезпеку, яка загрожуватиме іншому. Вони попрощалися, і один пішов направо, а друга наліво. Минали сім років, сім миттєвостей. Юдінка опинилася у сім разів далі від брата. Коли йшла-йшла, забрела у великий ліс. Зустріла там залізоносу бабу-відьму. «Доброго тобі дня, Люба Матінко!» «Бог у поміч, мила Юдінко!» Дівчина здивувалася, звідкиля вона знає її ім'я. «О, Люба Красуне, коли ти була ще зерниною у животі матері, я вже тоді знала, що тебе зватимуть Юдінкою!» А також те, що ти станеш дружиною мого сина. Ось мій син. Бачиш, який гарний. Залишишся тут, станеш його дружиною. Моєю невісткою. Юдінка почала розглядатися. Де ж її син? Шукала, не бачила, та помітила, що дівчина щось шукає. Він ходить поміж чорних хмар. То ваш син, матінко, чорна хмара? Ну, по цьому він і з'явився, та був не чорною хмарою а таким прекрасним хлопцем, якому немає рівного ні на цьому, ні на іншому світі. Коли він побачив Юдінку, одразу подобав. Вона теж покохала його. Пішла за нього заміж. Та весь час повторювала. «Люби чоловіку!» Поїдемо до моїх батьків. Хай побачать, якого мають хороброго зятя. Та хлопець знав, що його мати цього не хоче. Кохання мого серця. Лише могила, лопата можуть нас розлучити. Та ми не можемо поїхати, бо тобі вогонь, а мені вода. Як не хочеш їхати до моїх батьків, то нічого. Та ходімо принаймні мандрувати світом. Відшукаємо мого брата. Я нічого не чув про твого брата, Хоча я багато де бував, Змагався з багатьма витязями, Та про нього нічого не знаю. Куди пішов твій брат? Він пішов направо, а я наліво Нарешті Вони вирушили Все йшли Та йшли Поки не зносили сім пар Залізних постолів Та Рудольфа Й тоді не знайшли Мій брат Дав мені складеного ножика Сказала дівчина Якщо його вістря заіржавіє То він у небезпеці Вона виняла Подивилася, він так блищить, що аж сліпить очі. Тож з королевичем не трапилося жодної біди. «Гей, кохання мого серця!» – сказав хлопець. «Я б хотів подивитися у вічі твоєму братові». «Я хочу щось запитати, любий чоловіку. Ми вже стільки років разом...» Та я ще досі не знаю твого імені Як тебе звуть? Ти взнаєш його лише тоді, як зустрінемося з твоїм братом Як вже буде, відповіла дівчина Та це їй не зовсім сподобалося Вони пішли далі Пішли через гори, долини, великі лісові пущі і що якось побачили. Далеко, дуже далеко, якийсь вогонь. Мали ще довго йти, поки добралися туди. Там біля вогню сидів сивий чоловік. Смажив на вертелі птаха. «Доброго вечора, любий батечку!» Привіталася Юдінка. «Бог у поміч, Люба-донечко! Куди ви прямуєте? Краще, батечку, запропонуйте нам сісти, бо ми дуже потомилися, вже ноги не тримають. Ми зносили сім пар залізних постолів, поки сюди дісталися. Ой, мила-доню!» Скажеш, що втомилася, коли зносиш, як я, сімдесят сім пар залізних постолів. Ви такі молоді, тому не кажіть такого. Однак сідайте вже. Вони сіли біля вогню, дивилися, як старий смажить птаха. Запах смаженого м'яса лоскотав юдінці Ністрі. Старий взявся за їжу, та їм не пропонував. Згодом поклав поряд себе одну ніжку. Юдінка її схопила, з'їла. Старий почав шукати ніжку, її ніде не було. «Ой, люба доню!» Нащо ти з'їла? Вам шкода для мене цієї кісточки? Я дуже зголодніла. Гаразд. Та через це я не можу нічого сказати. Та дівчина просила, благала сказати його: "Де брат?" Врешті він не встояв. Подивися гарно на мене. «Чи впізнаєш?» «Ні, не впізнаю». «Ну, тоді згодом упізнаєш. «Та спершу скажи мені, хто ця людина поряд з тобою?» «Та це ж мій чоловік». «Ага. А що ми говорили, коли вирушали мандрувати світом?» Вже не пам'ятаєш, чи не йшлося про те, щоб ти не виходила заміж без мого відома? Коли це сказав, то схопився за довгу бороду й потягнув. А тепер дивися на мене. Аж тоді юдінка побачила, що це не хто інший, як її брат. Хотіла одразу кинутися йому на шию, та він не дозволив. «Ні, ні, сестро, йди лише туди, до свого чоловіка, і звідти говори зі мною!» Бідолашна юдінка так перелякалася, що позадкувала до чоловіка. Не могла й думати про те, що сталося з її братом, адже колись вони так любили одне одного – ти не дотримала свого слова? Ось тобі твоя хустинка, вертаю її назад і віддай мені мого ножика та йдіть собі з богом. На це інший хлопець, чоловік юдинки, сказав Тепер я скажу, як мене звуть Я, королевич Йошка, «Твій батько, Рудольфе, вже чув про мене, а я про тебе. Я знав, що ми з тобою битимемося!» Рудольф підскочив. «Якщо ти такий великий витязь, то що вибираєш? Шаблю чи рукопашну? Я скажу тобі, що шабля для витязів, а рукопашна для дітей». «Що ти на це скажеш?» Вибрали шаблі, зійшлися. Та так, що в сімдесяти семи країнах було чутно брящання зброї. У сімдесяти семи відомих селах зі стін попадали усі порожні тарілки». Перелякалася бідолашна Юдинка, стала поміж ними, мовляв, хай краще її заколють. Коли це побачили, перестали битися, заспокоїлися і той, і інший, бо один боявся за сестру, другий за дружину. «Помиріться», – попросила їх дівчина, – «хай вас Бог за це благословить». Вони посідали біля вогню, Довго мовчали, Гнівалися один на одного, Та врешті помирилися. Не лишилися разом, Потисли руки, Сказали прощальні слова І потому вирушили у путь. Юдінка з Йошкою, Рудольф сам. Та не лишили одне одному, Жодного знаку, з якого можна було б довідатися про небезпеку. Ішов Рудольф сім років, сім миттєвостей через гори, долини, великі лісові пущі. І що якось побачив, на зустріч йому у страшній гущавині ішов якийсь чоловік. «Доброго вам дня!» Привітався Рудольф. «Доброго дня, чужоземний королевичу! Куди прямуєш у такій гущавині?» «Хочу побувати у Чорному місті, дізнатися, чому там така жалоба. Ой, любий хлопче, не йди туди!» «У короля було три дочки!» Їх усіх забрав триголовий змій-дракон. Він сидить у колодязі і щороку дає воду лише взамін на королівну. Пішов Рудольф до колодязя. Коли зазирнув туди, у цю мить здійнялося зелене полум'я. Він сміливо вдарив шаблею по вогню... І побачив, що з нього скотилася краплина крові. Він знову зазирнув до колодязя. Цього разу вже спалахнуло синє полум'я. Він з силою вдарив. І з нього теж скотилася крапля крові. Він утретє зазирнув до колодязя. І цього разу вже побачив величезне червоне полум'я – і тут він не злякався, вдарив посередині, і з нього скотилася третя краплина крові. Та коли зазирнув у четверте, вода вже піднялася, вже була на горі, і у ній королівни. Живі-живісінькі! Він гарненько повитягав їх усіх по черзі за волосся, а за ними змія-дракона, та той вже й не дихав. Від усіх цих подвигів він почувався дуже стомленим. Багато сил треба було для трьох вогнів, ще й досі йому трохи пекло обличчя. Та він ще зрізав три кінчики язиків змія-дракона. «Потому він сказав трьом прекрасним королівнам, «Стережіть його, поки він хвильку поспить!» Та поки він спав, прийшов витязь у червоному одязі і витяг у змія дракона три язики. З ними пішов до короля. «Люби батьку королю, я звільнив трьох королівен!» Більше не буде небезпеки. Змій-дракон мертвий. З цим я прошу руки наймолодшої доньки. Король зрадив, та як не зрадити? Одразу покликав баронів, герцогів, кращих циганських хлопців, зіграли бучне весілля. Весілля якраз було в розпалі, коли Рудольф пробудився біля колодязя. Королівен ніде не було. Та Рудольф почув, що в короля бенкет на всю губу. Він пішов туди, та його вигнали, ніби якогось випадкового перехожого. Він задумався, що ж робити. А далі опівночі, коли настала черга танцю нареченої, обманним шляхом пробрався до короля з невеликою торбинкою на шиї. Батьку королю, прошу вас, на пару слів. Добре, та поплатишся головою, якщо скажеш неправду. На це Рудольф виліз на стіл Перед натовпом гостей і спитав, Чого заслуговує людина, яка знищила змія дракона? Королівну, півкоролівства, заволали всі. Та він продовжував. А чого заслуговує людина, яка каже неправду І привласнює собі чужі подвиги? На це зчинився великий галас, всі шуміли. Один король мовчав. Коли настала тиша, він мовив. Та де доказ того, що це правда? Три кінчики язика дракона, бо той, хто заколов дракона, забере собі не корінь язика, а його кінчик. З цим він вийняв з торбини три кінчика язика змія-дракона. Спершу показав королю, а далі всім іншим. Всі дуже дивувалися, що якийсь зайда може бути визволителем міста і трьох королівен. Король теж був ошелешений. «Я не просто перехожий, а син короля», – сказав Рудольф. І розповів про своє життя, і що він робив до цього часу. Королівни теж підтвердили, що це він їх врятував. Вони б сказали раніше, та дуже боялися витязя у червоному одязі. «Ну, а того вже забрали до в'язниці». Весілля продовжувалося без нього. Наймолодшій королівні теж дуже сподобався Рудольф. Він став її новим нареченим. Вони веселилися, танцювали, та коли гуляння скінчилося, Рудольф не схотів лишатися далі. "Любий батьку королю", сказав він. Мені треба шукати свою сестру, яка десь мандрує світом. Твоя сестра є справді такою відважною? А як же? І ми поклялися не лишати одне одного. Ваша донька лише тоді по-справжньому може стати дружиною моєю, коли я повернуся». Шкода стала королю, що він йде, а його дружині ще дуще. І з сумом попрощалися. Ішов король Рудольф, ішов ще сім тижнів, сім миттєвостей через гори, долини, великі лісові пущі. Якось побачив маленьку хишку. Гарно привітався. Доброго вам дня! Бог у поміч, чужоземний королевичу. Дивиться, Рудольф, хто з ним говорить. Та й бачить, що це Юдінка та її чоловік. Та красуня Юдінка вже стала зовсім старою. Коли його побачила... Заплакала, заголосила на радощах, бо вже не думала колись зустрітися. Почали розповідати одне одному, що з ними трапилося. Далі задумалися, що їм робити далі. «Ходімо до міста моєї дружини», – сказав королевич Рудольф. Тож вони вирушили. Сім років, сім миттєвостей все йшли через гори, долини, великі лісові пущі. Коли дійшли, старий король вже чекав Рудольфа, аби передати йому трон, бо був вже дуже старим. Наймолодша королівна теж тільки його чекала, не пішла заміж за когось іншого. Ой, любий сину, ти таки прийшов, зрадів старий король. Я вже боявся, що вмру і не буде на кого залишити державу. Я пообіцяв вам, батьку королю, що повернуся. Та я лише тоді можу лишитися у вашій державі, коли моя сестра Юдінка залишиться тут зі своїм чоловіком. Короля охопила невимогу.